в този графичен песен. Имала съм пет, имала съм ги пет, имала съм ги пет, задвише. All right. И към още едно музикално събитие в рамките на Пловдив 2019 е електрическият Орфей. Ето как го описва инициаторът Николай Костиков. Орфей електрически на английски Electric Orpheus, просто купон музика на улицата в един необичайно студен пловдив или и нещо друго. Ние много обичаме такива на лежерни купони да си причиняваме. Това е част от общата ни програма. Ние в градска среда правим събития на интересни локации. Основното ни събитие, което организираме е лятото на Вила Юстина, фестивал двудневен с гости от Цял свят. Концепцията за електрическия орфеж, ние го свързваме с а, а, древната гръцка митология. Опитвате се да го вкарате в съвременния андерграунд. Вижте какво, аз винаги лично съм вярвал, че истинските неща в изкуството са реални. Не бих ги разграничил на андерграунд или на оверграунд, на поп а, а, мейнстрим това вече е въпрос на маркетинг и пазарна економика и настройка на тълпата. Мястото също е най-случайно. Мястото е Art News Cafe на улица от Ed Spacey, в пешеходната част, близо до другата страна на булеварда е голямата базилика. Малко по-встрани и е много приятно. Трипхоп, постпънк, харватката Сечея, може би не я произнасям правилно, а, Сечер, Сешер. Като захарче, дали, дали тя мисли за Европейска столица на културата или просто търси истинската радост от музиката и смята ли, че е важно музиката да е свободно достъпна на улицата? Тя се не е му явила. Алион река може. Електрик Орфеус, Април Яко ми драга да съм Питам Шекер или Шечер дали за нея е важно музиката да бъде достъпна, да няма билети, да е на отвореното пространство и на улицата. Наистина е важно, ако не беше така, нямаше да съм тук. Това е чудесна възможност да свири за трети път в Пловдив, на път за Истанбул. А що се отнася до общото название електрическия Турфей? то е подходящо, защото слага цялата тази висока култура, свързана с древногръцката митология, върху земята. Приземява, е, където и е мястото. А освен това... Е доста коло cool. име за фестивал. Ще свирямо авторска музика този път, не акустично и този път ще бъде повече електрическо звучането, но не твърде много, защото гласът ми остава. Следващата година хърватският град Риека ще е европейска столица на културата. Сега е Пловдив и ето електрическият турфей е част от това. Има ли някакво значение правите ли тази връзка? Аз не правя такава връзка и защо не мисля за това. Интересно е, че се впада тази година и че сега е пловдив, а другата година ще е Риека в моята страна, Харватия. Но какво толкова, знаете, европейски проект, голяма работа, много пари, мен не ме интересуват много тези неща. Хубаво е, че е за култура, но ние знаем какво се случва, когато има много пари в играта. Не искам да се фокусирам в такива неща, предпочитам това, което е между хората и е за Хората. Харватката Сесчер е една от музикантките от електрическия Орфей в Пловдив на път за Истанбул пред Art News Cafe.